Намірились загнати в кут, гадають, як ложкомийка, то й ногою. Розумаки освічені. Якби надбала диплома, давно по міністра ходила. Лідія Ільківна Олійник, міністр охорони здоров'я. Чи в справах сім'ї та молоді? От, блін, пузо, з-підниця не сходиться. Хіба мотузочка за гудзик прив'язати? А з цього боку? Просилити його через петельку. Отак. От Піджак був завеликий, а тепер якраз. Блузу можна не заправляти, пустити на спідницю. Що маємо? Поважна вагітна жінка. Трохи стомлена і бліда. Нормально. Дитя сьогодні спокійне, не знає, що лідії знадобляться сили. Віднедавна зозулятку з ранку до ночі гамселило нозями й руцями по череву, аж ой. Сказано, Міліціянтович, нічо-нічо, Наш з прокуроршою синочку, вже скоро, мамка вже чекає, не дочекається. Лідія склала в сумку теку з паперами, обсмикнула кохтинку, перехрестилася на покуть. Коли той, то гайда. Лідко. – Ти куди? – гукнула мати. – Воно тобі треба? – Швидко будеш. – Як рак свисне. Роззирнувшись в останнє, чи не забула чого, вийшла з дому. – Ваше ім'я по батькові прізвище? запитала суддя молодички, яка почувалася некомфортно під безлічю поглядів. – Медвідь Віра Іванівна, ви знаєте Олійник Лідію Ільківну? – Знала. Вже більше десяти років не бачила. «В яких ви були стосунках?» «Працювали разом у їдальні медичного інституту. Я кухарем, вона – подавальницею. Роботяща дівка, чепоруха і метикована, Їй би освіту за в'їдальнею б стала. Що ви знаєте про її особисте життя?» «За нею хлопці упадали, Вона шанувалася». Казала, себе не на смітнику знайшла. Виглядала перспективною. Знайшла одного. Некрасивий був, прости господи. Але всі на нього казали. Майбутнє світило медицини. Літка йому за тиждень шари-бари забила. Хизувалася. Я за ним академікою стану. На волзі їздитиму. З общаги у трикімнатну переїду. А чому вона жила в гуртожитку? маючи житлоплощу в будинку матері. Не знаю. Кажуть, не мрила з відчимом, скандалили. Тільки облом їй вийшов, академіка з інституту поперли. Літка з ним зразу й розлучилася, і з їдальні зникла, аби не розшукав. Забігала перегодя трудову взяти. Вже з черевцем до матері повернулася, бо відчим зненацька помер. Більше не знаю. Але, думаю, не пропала. Це справа не стосується. Прошу запросити свідка з клініки проблем сім'ї, матері та дитини. Темний джип гнав щосили до аеропорту. Не тільки зірка Ніц не розуміла. Залом перекочувався Гомін. Суддя встановлювала тишу. Адвокат був натхненно незворушним. Здавалося, він єдиний не втратив орієнтирів у цій Веремії. Жінка з клініки повідомила і документально потвердила. Стількість років тому Лідія Ільківна Олійник народила без патології і ускладнень двійну – хлопчика і дівчинку, здорових і нормально розвинутих. Тому коли Олійник звернулася до клініки з пропозицією про співпрацю, угоду з нею підписали, бо Олійник всім вимогам до сургатної матері відповідала вела здоровий спосіб життя, мала житлоплощу і досвід нормальних пологів. Що таке сурогатна мати? Жінка, яка виношує бездітним подружнім парам дитину з їхнього генетичного матеріалу і одержує за це грошову винагороду. усе в межах закону. Номер ліцензії, дозвіл на діяльність, копії угод. Клініка не має жодних претензій до Лідії Олійник. Навпаки, ставить її за взірець. Зірці почувалося, ніби гортає останні сторінки заплутаного детективного роману. І тільки тут, нарешті, людськими словами,